Men mina damer och herrar, då har jag med mig en eh, riktig legend här inom eh, både rock och queen och allt möjligt. Jag har med mig Peter Johansson på trådorna. Hallå! <laughs> Hallå! Tjena! Legend! här? hur står det till? Ja, men vad fan <laughs> det är det ju, alltså Har man har man lite koll på, på eh, alltså, rockröst, då ligger ja. du väldigt högt upp eh, måste jag säga. Tackar, tackar. Ja, det var, det var en <laughs> ära. Ja, men det, det är bra här. Det är, det, det är härligt. Jag är sig inför turné och så. Så det är fullt upp. Ja, det är ju Champions of Rock som är på gång igen. Det är ju en hel arena eh, arenaturné som ska dundra igång här. Eh, premiär 3 februari, det vill säga om du ska vecka bara. Hur känns det? Jajamän, ja, det känns bra. Vi har, vi har haft några dagar här i med bandet. Och jag har repat lite i Stockholm. och Det känns faktiskt väldigt bra. Det känns oförskämt bra. Så att... Eh, jag ser fram emot att få testa det på stor scener. nu. Ja, jag förstår det. Och det kör ju igång 3 februari i så Sen är det Linköping, Göteborg, Skandinavien, Växjö, Malmö och Stockholm. Det är ju inga små arenor heller vi pratar om. Vi pratar ju om de största i Sverige i stort sett. Det måste kännas där tacket. Ja, det är ju. Det är alltid häftigt att köra på så stora. Ja, det... Speciellt och samtidigt blir det lite mer, lite mer nervöst också. Men det är skönt också att få lite nerv i det hela. Tycker jag. Ja. Och jag nu har man du har ju, ju mycket, så mycket som man ja. behöver bli lite van också vid dem. Så det... Ja, jag, jag kan tänka mig det här. Det är inte så att det första under står på scen heller. Jag lämnar här att det är över 1500 föreställningar av rockmusikalen We Will Rock ju, bara i London. Ja, det var det. Det, det, det är det, det, en viss man fick en viss vana och man fick en viss eh, styrka i rösten och klara av eh, tung, tunga arbetspass, om man säger. Ja, så att jag det, det. Det är lite grann som en, <laughs> en, en, en ja, boxningsmatch att sjunga Queen. <laughs> eller brottningsmatch. <ett> <laughs> <eller så. laughs> jo, Jobbigt. men och det är väl så här också. Alltså, du kliver ju ändå in och sjunger låtar från vilket ganska många håller med om, tror jag, kanske en en av de bästa rocksångarna genom tiderna Freda Mercury som har upplåtarna låtarna tidigare Hur mycket ja. betyder Queen för dig Och hur mycket har de betytt för dig genom alla år? Det har ju eh, Från början så, så, så Var jag inte så inne på Queen Utan det var mer så här, Beatles, Elton John och Creedence när man började lira rock I coverband och så här när jag var liten eh, Och Iron Maiden Och Europe och den stilla Men sen så Fanns, för jag, jag trodde inte man vågade riktigt ge sig på Freddie Mercury för att man visste att det var, det var, det var svårt <laughs> Och eh, <laughs> men, men Queen, eh, jag upptäckte dem Egentligen nästan efter hans död eh, När nu gjorde den här världenhetsgalan 92 på Wembley Ja, det var den någon eh, som ordrade Som inte avsade ja. stenkål på Queen innan <clears throat> Nej Och då fattade man ju hur stor han var Och sen alltså, så, så, så såg man alltid upp till Freddie Mercury som en, en av de bästa sångarna i världen Eh, och kanske därför vågade man inte riktigt sjunga Queen och men när man började jobba i musikalen så försvann lite grann den här rädslan för att tacka deras musik då upptäckte man att det går att göra det går att göra sina egna versioner av de här klassiska låtarna för ja. det, de förtjänar att spelas live de här låtarna Ja men de gör ju det, det definitivt ja. Och det känns som att Queen är ett sådant band som, som alltid kommer liksom leva vidare, det håller, håller så pass bra kvalitet Och så kom filmen på Hina Rhapsody Och så fick den en sändning där igen och så vidare Ja Verkligen Och det, det finns Tröttar man på en låt så kan man hitta Hundra andra som är, som är Bra, så att de har ju så En så himla bred katalog Av olika stilar av låtar Ja, det kan man ju långt säga jag lämnar alltså även... Ja, ja. Ja, men jag har hållit på sedan 70-talet. och, ändå, och jag, Det var ju faktiskt inte så länge sedan det faktiskt släpptes en ny Queen-låte också. Konstigt någon kan <laughs> ja, visst. visst. <laughs> ehm, ja. Hur det är det i relation till män och har lirat så mycket Queen? Och <clears throat> jag vet ju att du blev ju... Du blev ju faktiskt kastad av Brian May själv till huvudrollen i We Were Rock mm. Ja, ha, ha, har du haft någon kontakt med bandet med att du har lirat så mycket queen och så. Har du, har du fått möjligheten att spela tillsammans med, med några av bandet någon gång och så här? Eller hur, Ja, det? Då. Det, det, när vi var i London så hände det ganska ofta. att De kom in på teater när det var olika jubileum och så här, så, så kom Roger, Trummisen och Brian May med att spela på sista låtarna. i dök upp på scenen i musikalen. Så, här. så det var det var alltid häftigt. Och sen så gjorde vi en tv-show med Queen när vi var där i. På BBC, eller ITV var det, för nio miljoner tittare som, där vi ensamberna körde i We Rocky och fick sjunga solo där, så kom Queen till gitarrsolot så släppte de en ett skynke så stod de där bakom och körde så att vi, vi, De var inne på teatern ganska ofta och speciellt Brian May var där och hade alltså ganska nära kontakt med alla på scenen och så. Ja, ju... men då, då förstår du lite varför min inledning var som den var där också när jag pratade om det Det är fan inte många på jorden som har stått på samma scen och lyrat med riktiga queen-nedlemmar som Brian May och Roger. Alltså, det är ju helt galet. Nu, då ska vi veta att han som bas i vårt band, Neil Murray, han var originalbasist i Whitesnake och spelat med Black Sabbath, Gary Moore, Clapton. Han har spelat med alla. Så vi, vi, vi, satt, och repade, vi satt och repade här på Södermalm i Stockholm och han bara, åh oh ja, yeah, men. Hotel is next to Jötta I played there 1981 with White Snake. Jag okay. Så so att hmm. man... hade ja, han är inte så tung. Man sitta kan, och man kan få så mycket historia från honom. För han har ju spelat med alla. Det är helt sjukt. Fan vad coolt att få, få vara med i en ensemble på det sättet. Att få, ja. som du sa, springa på originalmedlemmarna i Queen till att få lyra den här typen av, av musiker och... Att det verkligen är rock rakt igenom det, det gör det ju ännu mer genuint på något sätt. Ja visst. Verkligen. Och då får man lite grann ett kvitto på att man kan sjunga Queen på något vis också. Man, man får deras seal ja. of approval. Och Brian May är Han gillade med mig jag tror att jag spelade gitarr också. För han, oftast kommer han runt och så, så, så, så att jag och gitar i gitarr i omklädningsrummet och kom han och provlirar lite min gitarr och så. Här. Vill, man snackar som gitarrist också Fredrik än så här. även fast han är just det en väggitarist och jag är en humble <gör> försöker. <gör> <gör> <gör> <gör> Nej men det det är ja, något som man över typ. gitarrer gitarrar också intresset. Ja, ja men det, det förstår jag och det är klart att gitarrer, det, det lägger han brinner för ganska rejält jag tänker men verkligen hur Ja. Och sen är det ju Jenna Lee James också som är med Tillsammans med henne också, ni har ju lirat en del ihop Tidigare också, hon, hon ja, har också Tyfsat ja. för slutet Hon spelade i huvudrollen med mig där i London Så vi har väl gjort en 500 Show tillsammans i huvudrolls Som huvudstidninghavare, så hon Hon var även med i andra roller innan dess så hon, Jag tror hon gjorde sex år i We were rocking, vi ja, Och okay. senast var hon på Värdstidning med Hugh Jackman När han gjorde sin Greatest Showman-turné där. Ah, där. Ja, ja, ja. De, okay. Så att, ja. hon var Så list där. Hon är överallt i världen. <laughs> ja, det förstår jag. Men hur ser planerna ut i övrigt då med, med för din del? Men det är ju, det, nu snackar vi om Queen och där var det musikal och de har hänt allt sånt där. Du har aldrig funderat på att kliva in och, och, senare att kliva in och, och sjunga i ett, i ett rockband om man säger ett band som skriver eget material och gör en sån satsning. Eller är det scenen med musikal och sånt som, som är ja. din grej? Ja, det, alltså det svåra för mig är väl att jag, det oftast är så himla mycket jobb runt eller så lång tid i förväg så man hinner aldrig riktigt ta det här fulla commitment och, och göra något sånt. Jag, jag, jag har ju en del eget Nej. material som man gjort och så, så, men oftast blir det ju att man sjunger väldigt mycket rock och queen eller musikal eller vad det nu är så att det jag gillar, det jag gillar med mitt liv just nu är att man får variation i det man gör. Jag har ett projekt ja, med att det. jag gör Elton John eh, symfoniskt. Så att jag spelar mycket piano sjunger och sjunger Elton Johns tillsammans med symfonieekäster. Det, det är också en drömmen som jag har haft lite. jag liten, Så att det, jag skapar mycket projekt. Men just det där egna materialet kanske inte har kommit i första rummet tyvärr. Men visst, det skulle jag vilja ha... Visst skulle vi ha mer eget material Och att folk skulle vilja lyssna på det Men Det känns ju ja, att Queen har blivit in att... På något vis nu här De senaste 15 åren Ja det på, något jag. Kvar, på något konstigt sätt Har det blivit så att det, det har växt ihop Man har växt ihop med Queen musik På något vis och det är så himla Skumt på något vis men det, det är väldigt Kul också samtidigt att, Ja Ja men, men det, kanske, det kanske är läge framöver då när Brian är i de frågan och så här så. Fan, har vi tröttnat på Adam Lambert här? Ska vi ja. kasta in Peter istället? <laughs> ja, se hur länge de orkar spela också. De är ju inga spring chickens längre. Nej, och, precis. Precis. är här på Stones. Om jag stones på några år längre i för sig. men Stones kommer ju, ju lyra Även på så här, år 21-35 liksom, kommer man fortfarande kunna ja, se Stones med Mick Junker som är 250 år gammal liksom. Ja det är helt sjukt, jag såg någon dokumentär på tv nu Keith Richards fingrar ser ut som, det ser ut som benknoter, det är helt sjukt knappt Ja, ja cool. det är coolt Ja jag gjorde faktiskt intervju med Chuck Lavell Stones här för inte så länge sedan Det var riktigt kul att få snacka med någon som har levt med Stones i 40 år kapellmästare. det var mäktigt Det är häftigt. Ja men åter tillbaka till Queenie nu, då är alltså dags här snart Och för, för de som, som vill se det här, det är premiär i Karlstad den 3 februari Och ni kommer till Göteborg och Skandinavien den 10 februari Och det är framförallt där som ja. många av våra lyssnare kommer vara garanterat Och vad, vad, liksom, hur, hur, om vi tar det snabbt bara, hur går en sån här show till? Är det flera akter? Är det liksom som en konsert rakt igenom eller hur funkar det? Ja, det är en konsert rakt igenom. Vi kör en 45 ungefär bara från början till slut. Så jag tycker det är så här jobbigt på en arena att vill man inte ha paus. Att det, vad gör man? Man lägga lagom ut så ska man in igen? Så det, jag känner att det, ja, man lägger upp. också när man planerar en show så kan man lägga upp det mer som en tidslinje av så man får en dynamik i showen. Tycker jag är, just det. Det är en akt. Exakt. Så att om man kommer dit då kan man förvänta sig en, en timme för fem minuter queen med ett jävla drag, helt enkelt. Ja, exakt. Så, visst, det kommer också några softare låtar också. De, har ju, de skrev ju ballader också. Så att det, det blir ja, det en, kan man säga. en dynamisk föreställning kan man säga. Mycket ös, men en del också lite softare. Men, det, men mycket allsång också kan jag säga. Att det är mycket singelång moments. Och, och så. så att vi vill att folk ska, vill att folk ska glömma. Glömma den tråkiga, gråa vardagen nu i februari så, så att få, få lite energi. Det, det låter som världshetorens bästa, bästa grej måste jag säga. Så trött som man det känns nu som att det är en 75 50 januari eller något sånt där idag. här nu. Så att det kan ja. vara som lite, lite uppiggande bra musik. Ja, men Det blir som en... en, en... underbart men... Bro in till våren nu. Ja, det låter helt underbart. Stort, jättelycka till. Och eh, som sagt, så jag är med fan på att vi får se det med Queen på scenen framöver, framöver också. När <laughs> det är på Hur är det Ja. Ja. Har det förgått nu? Ska vi se vad Sylvie i Göteborg igen nu om? Ja, det hoppas jag. Har det gott Ja. Gott. Det är bra. Hej då. Hej då. Hej då.